Бо навіть подумки, я вже ніколи не повернуся в пакуль. Пакуль – це назавше минувшина, вчорашній день мого життя. Мати не їздитиме до мене в Ирії, а коли стану великим актором, заберу її з пакуля до себе в місто. Корова Манька, лискаючи зеленими боками, передибала злитий сонцем двір і через тин. Лизнула мене в щоку. Корова любила мене. Я любив корову. Бо обоє ми тут, у Пакулі, Були тимчасовими гістями. Обоє були не від світу Пакульського. Обоє снили на Пакульському Грузькому Чорноземі і Рім. І сьогодні нам обом всміхнулася доля. Манька була вроджена міська корова. Мати купила її в діда Євросяк. «Манька молочна», – казав дядько Денис, «а на базарі неодмінно придбаєте і якусь хворобу, бо хто продає здорову корову?» А ще ж дівразь не вимагав одразу всіх грошей, а тільки половину, що при хронічнім без безгрошєв'ї важило найбільше. Мати дістала із скрині на лигача. Лежав там відколи пакульський фінінспектор повів з двору нашу корівчину –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 Але на картоплю напав немилосердний колорадський жук. Люди в селі пріткували, що колорадського жука наслала на пакуль корова Манька, бо вона відьма. Третього дня міську гостю випустили в череду. Але звикла до піл та посмаченю. Корова не вміла пастися і, виголоднівши, чкурнула через поля в Ірії.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 Вісімнадцять верст, А бандероль три доби йшла. Мати корову Припол Віднесла в череду Манька, як похопилася, траву гристи І не скаже, що міська. Та перегнали череду на болото. І нам з матір'ю Новий клопіт. Першого ж дня Манька почерво загрузла в багні, Витягали трактор цем, Що волочив грабарку. Невдовзі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 Малахітовою брилою зелені лавтвані, наче в підручнику з астрономії земля, що лежить на трьох китах. Укоськані мужчини віддихувалися на купені, Зиркаючи в бік села,